po sa do mund mundheta taha dhe kull mundheta bidah dhe kull bidah dhallala dhe kull dhallala fi nar men men allahut eljit meshirshut meshiruaset allahum zoti ne vetem te vërtet krijuesi te gjithshka ate qe dor ne cilit as gjithshka e falenderoim vetem prej ti ndihm dhe falje kërkojm allahut i lutemi qe t'na ruaj prej skeqes e cila nuk oshet gjete vetem se pasojave te veve dhe veprave tona të cili ndoje zote udhëzon në rrugë të drejtë ska kushta të devijoje prej saj. Dhe cili do të devijon udhën e drejtë, nuk mund të ulzojë në të drejtën as kusht tjetër përveç Zotit xh.l.d. Dëshmoj dhe, dhe deklaroj se nuk ka të adhuruar më të drejtë përveç Allahut të vetëm pa shok. Dëshmoj dhe, dhe deklaroj se Muhamedi alayhi sallatu wasalam ishte robi i Zotit dhe i dërguar i Tij. Paqja, mëshira, mirësitë dhe bekimet e Zotit qofshin mbi të dhe mbi të gjithë ata që ndjekën dhe pasoqën rrugën e Tij deri në ditën e gjykimit. Zoti xh.l.d. na drejtoi me Kur'anin por thotë Ojë jeni besuar frikësonin e Allahut ashtu siç e meriton Allahu të frikësoheni. Dhe se vdekja mos u gjej vetëm se duke qenë musliman. Gjithashtu i madhi Zoti xhelal dhe xelalu na në drejtohet neve dhe mbar njerëzimit kur thot: O ju njerëz, frikësoni Zotin tuaj i cili ju krijoi juve për një vete të vetme dhe prej ti krijoi bashkëshorten e ti dhe prej tyre të dy bashk Zoti krijoi shumë burra dhe gra. Frikësoni onë Allahut me emrin e cilit përbetoheni. Ruajini lidhjet farefisnore me disjush pa dyshim me Zotin është mbi umiquris. Gjithashtu i madhi Zot Xhellalul u na drejtohet neve muslimanëve kur thot: O ju që keni besuar, friksoniun e Zotit dhe mos flisni vetëm se mirë dhe drejt. Nëse ju do të flisni mirë dhe drejt, Zoti do t'ua falë gjunahet dhe do t'ju mundsojë që të bëni vepra të mira, kush i bindet Allahut dhe dërguari i Tij Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, nuk ka dyshim që do të fitojë lumturinë e vërtet, lumturinë së këtij bote dhe lumturinë e botës tjetër. Envim, fjala më e mirë dhe më e bukur dhe mësikur të është fjala e Zotit gjëllë dhe gjelalu në Kur'an, dhe nuk ka dyshim se orientimi me një njërështë, orientimi që skicoj me jetën dhe me vepër në ti, Muhammedi Alehin Solatu e Selam, nuk ka dyshim që të ashtu se punët më të kësia, janë sa jesat në fejnë e Zotit bidatet, gjdo bidat është humbje, dhe gjdo humbje përfundon në zjarën e gjahenemit, Allah të i lutem që të naruaj neve, dhe gjithë besimtarët dhe besimtar Vëlezër besimtarë, të ndërruara, motra besimtare, vazhdimisht, kur ne muslimanët flasim për islamin, se kësëjmë se islami është e vetë mja fe, që Zotit Gjellegjelalu në ka zbritur në tokë, pavashtisht se kanë ndryshuar pejga merët, pavashtisht se profetet kanë ardhur në kohët të ndryshme, mirë po të gjithë pejga merët e Zotit, Të gjithë profetët e Zotit, të gjithë dërguarët e Zotit kanë ardhur prej Zotit me një fe dhe një besim. Ajo fe dhe ky besim është el Islam. Ti dorëzohesh Zotit duke e njësuar, ti bindesh duke adhuruar dhe të distancohesh nga idhujtaria dhe idhujtarët. Kjo është feja të cilën e sonën në tokë për herë të parë adetë Aleyselatu wa salam. Dhe vazhdoi rrugën e tij Nuha Aleyselatu wa salam. Dhe këto pejgamberët mbas tyre Ibrahimit dhe Musa dhe Aisa dhe në rrugën e tyre Muhamedi Sallallahu Alaihi wa Sallam. A të pse është nevoja për këto profet? Ndërkohë që feja që e kanë një. Dhe profetët pasta ndikuar të njëjtën gjë. Allahu Gjellë Gjellalu e ka zbritur fen në regullat, në parimet, në esence në saj një, pasta i ligje dhe legislacionet ka ndryshuar në bazë të vartësi së kohës, traditave dhe mundësive që ka njëtuar poput për këta është së dhe ka nardur pejga merët njërin bas tjetërit. Jo mohuës të njëri tjetërit, abroguës të ligjeve të njëri tjetërit, dhe pranuës dhe pohuës dhe deklaruës të profetësisën më hershme. Kështë që Muhamedi S.A.Z. në kërërdi me islamin nga Zotë i gjithësis, nuk i mohojë profetët, profetët parërendës, i pranojë, i deklarojë si profetët Zotë i gjellë gjellaluhu, vetëm se ligji e tyre u shqyqizua dhe në beti, vetëm ligji me cilin erdi Muhammedi s.a.s. për cilin Zotit gjëtë Gjell me gjelalu unë tha, ua me i ebëtëghi gajra e islami dinën, fa le jukbele minhu, ua hua fila akhira timin e khasirin, e kush ndjek besim, fe, ideologi, tjetër që ta qojtë e këzoti përveç islamit, ti është dhuruar Muhamedit sallallahu alejhi wasallam nuk ka dyshim se nuk do të pranohet tek Zoti dhe në botën tjetër do të jetë prej të humburve normalisht nuk është kjo tema tematika e hutbes tim sot por kjo ishte një hyrje për atë që unë dua të dal në ngjashmërinë e legjislacioneve të pejgamberëve të Zotit xhallaxhalit në ijein legjislacionet e ardhura nga Zoti xhallaxhalu tek të gjithë pejgamberët të ngjashëm tek të gjithë pejgamberët të ngjashëm Le sop do të ndalim në një pikë për këtyrë ngjashmërive të shumta që është namazi falja e namazit. Allahu subhane dhe zelalu na tregon për Ibrahimin alayhiselam në Kur'an se ka pas disa veçori që nuk i ka pasur as një tjetër për për mbar njerëzimin. Dhe një prej veçorive të veçanta të Ibrahimit alayhiselam se një kohë të madhe të jetës tij harxhonte në namaz dhe në lutje dhe në dua. Gjithashtu Zotit Gjellë Gjelalu urdhëron Musajin o aqimis salate li dhikri e falu për mua jo vetën Musajin, pa dhe popullin e ti ku ju thot, o aqimu salate o atu zekate, o rkaun ma rrakiin fali namazin ibnizeqatin dhe binin ruku për Zotit në gjithësis dhe Zotit në ka të reguar se e ka urdhëruar Isajin birin e mërjemës o a usani bis salati o zekati ma dumë të hajja e Zotit më ka urdhëruar që të falë namaz e tjabë zë qatë sa t'i e mëgjavë. Ja mërë jemu, o kënoti i li lirab biki, o s'gjudi i o arka i marrakiin, o merjeme, i thotë zotë i merjemës, në nëse isa, i sajtë a lehisratu e selam, gruaja mëzë zjedur në historinë në njërzimit absolutisht, i thotë zotë i o merjeme, të zotë i të zjodhi nga gjithë njërzimi. Pra ndaj falu për zotën tënë, lutë ju ati shumë, bjerë në rëku dhe bjerë në seshda për Zotin dhe kryuasin të ndë. Për këta është të Zotin Gjellë Gjellalu mu, kur fletë për pejga merët në suën, merjen, a jeti 58, a jeti 59, a jeti 60, thot Zotin Gjellë Gjellalu mu, u lajke lëdhina në amallahu alehi min dhurrijeti Adem u min men hamelna ma anuhin, Ome me në stofajin amin e dhejn fundajetit të zotit gjëllë gjelalu hu Profetet e në ta cilët ne i kemi begatuar me mirësit dhe begatit tona I kemi bekuar profetet që erdhën si Ademi, Nuhu, Ibrahimi, Israili I dha tut la alehim ajatur rahmani Kërru, së gjëtën u më bukija Profetet e zotit kër ju ledzo eshin ajetet e zotit Binin nësegjde Për Allahun gëllë gjellaruhum Duke qarë me lot në së E shumë momentet e tjera Që kanë gjashmëri Mes legislacionve që kanë ardhur Me to pejgameret e Zotit Duke qenë se këto legislacionve Burojnë nga i njëti Zot A i është Allahun gëllë gjellaruhum E tematika e sot më është Pikrisht për këtë Për namazin Dhe disa gabime që bijen në të në të muslimanët në namazin e të në, ndërkohë që duhet jenë shumë kujdeshëm. Dhe gabimin më fatal që mund bjeri në të një musliman, është që mës të falin e mazën. Më një erë, më bastia jeti në surën mërje, ma më jeti 5.9, thotë zhoti gjëllë gjëlanu, fëkhalëfe në mba'di më khalëfun, e dhajnë salatë, u salata, të të bërë shahëwat, fësohë fejën kohë në gajja, mbasë profetëve e ertën disa brezat, të cilët lanë bazdore. Namazin. Muhamidi sa ose më thotë, ku shëtlenë namazin, mos e mërë më në logari për gjërat tjera. Muhamidi sa ose më thotë, gjëhe e fundit që njëri ju humë nga feja e ti, është namazin ti. Se ndonë, sepse musliman nuk i din, mjërësit, dhe kjo është një bëgabim, me të cilin përbalën musliman në lidhje me namazin, në raport me namazin, se nuk i din vlerat dhe mjërësit dhe nuk i din të kësijat dhe dëmet që ka lënja e namazin. Namaz, as-salat, do të të lidhësh me Zotin, gjelëve gjelalu. Të shdojnë mundësia të lidhësh me Zotin, dhe njëslam nuk ka nevojë për nërmjëtës, lidhe besimtari në Zotin në shdo moment dhe lidhja më sigurët e cila ka një linjë të hapër nërmjet Zotit dhe robit ti është momentin këra i thot Allahu Akbar në atë moment Zotit gjithësis tëhët në robit ti në atë moment Zotit fillon dhe flep në robin e ti në momentin që njëri ju thot Elhamdulillahi Rabbil Alemin Zotit gjithësis mbi arsh për gjithët dhe thot robin për më falen dhe robin E këtu me radhë në shdo moment të namazit, Zotë i është me dy. Dhe në momentin që njëri ju bie në seshde, me balën togë, në atë moment hapen dyrët e plotësimit dëshirave. Në atë moment hapen dyrët e plotësimit dëshirave. Si ka mundësi që një musliman të adikë të mirësi dhe këtë begati namazit dhe mos fali namazit. Nuk e tim besindari se Muhamedi Sao Asrem ka thënë Se një dalluase një musliman dhe jo një musliman është lënia e namazit. Nuk e them besimtarë, sepë pejgamberi i Zotit sallallahu alaihi wasallam thotë në hadithin e saktë, kur njeriu fallet, Zoti ja vendos të gjitha gjunahet që ka bërë mbi supet e tij. Në momentin që bjerë në ruku dhe në sejdë, bien me të dhe gjunahet e tij. Bien me të dhe gjunahet e tij. I vetëm një adhyrim specifik e cili është obliguar për muslimanët që është në momentet e parat e islamit, kanë falë muslimanët në maznate që është në vitet e parat e islamit, që janë bërë muslimanë, sepse nuk mund këtë ndimë për një riu më të madhës sa falja e namazët. Një obligim, si Linzotë Gjëllë Gjelalu hu e ka bërë në bistat qijajt, dhe me një komunikim direkt me Muhammedin, sënë Allah e sëlem, jo si obligimet apo adhurimet e tjera në islamë Për jam e rizotit sa ose më thot, sa herë që një riu e falë në mazin, Allahu Gjellë Gjellalu e lanë, e pastronë nga mëkatët dhe nga gjunahet e ti. A dhe duhet të mësojmë njërzve, mjërësit, të mirat, nërmësh ka dhe të mirat shpirtërore, ka dhe të mirat fizike e tjere e tjere, për nuk është këtu në momenti për të ndalur. Vetëm një gjëtë duhet dimë lezër dhe motrat ndërruarë. Namazi është ushimi i besimit dhe të reguësi i besimit. Nëse njëju me namazin dhe falin e ti është mirë, do të tose dhe imani i ti është mirë. E nëse njëju ka probleme me namazin e ti me falin e ti, do të tose dhe imani i ti është i plagvosër i këputërë. ndërruar besimtarë, motrat ndërruara besimtare, namazi, namazi, namazi, është të vetë mja gjë për të cilën djetarët e islamit kanë pas dëmendime, sa e që nuk e fanë, është përjecish një zjarë gjehenemit, apo ndonjë një dit do të dali nga zjarë gjehenemit. është të vetë mja gjë për cilën djetarët e islamit kanë mërën në kundështim. Ndo është të dikush zesë paradonë zesë q pa bërë hac në asnjë herë, pa bërë asnjë adhyrim. Megjithatë te dietarët e islamit nuk kanë pas kundërshtim se një njeri i tillë mund tjetë thonë, të jetë përjetësisht në xhenem. Të gjithë kanë thënë, të gjithë kanë thënë se një ditë do të dalë nga xhenemi do të futet në xhenet për vetë se për namazin. Dietarët janë ndarë në dy mendime. Një grup i madh dietarësh thotë, ai njëjësh që s'e fal namazin është përjetësisht në xhenem, Allahu më ruaj për xhenem. A nuk një afton në kaqë? A nuk një afton në kaqë që një jutë kuptojë se djetarë dhe islamit janë duke u menduar për të se është gjahendem për jetësishtë? Apo jo? Leta lejmë këtë kategori njërzish se dikush me këto momente me ndonë se nuk e kemi për qëllim atë të. Leta futëm i të kategoria e njërzme cilë të falin në masë. Të cilët bimë në disa gabime që nuk duhet të përbalët as të i bëjë muslimani kërë e falë namazin e ti. Për këture gabime është mos njodhja, regullave dhe ligjeve të namazin. Në tërri për i sahabeve, e paj një një që po falëj, edhe filan, i ta of filanë, i savi, po. Sa djetë kjeta që falëj është kështu? Ta, kam gjësht dhe djetë që falëj më këshu si që më për e sot. E dhije i ta sahabiju, prashohu i mua me zelanë E ta di e ta se ke gjashdhë dhëtë vjetë që s'fali namazë. Ke gjashdhë dhëtë vjetë që s'fali namazë. Gjashdhë dhëtë vjetë je falë kështu. Fëte e gjashdhë dhëtë vjetë je pa u falë. Pra njërë që falë, duhet të falë di, të mësoj regullat dhe ligjet e namazë. Normalisht një gabin tjetër që ka të bëj me namazën është mësmarja e shembullin. Ose mungesa e shembullin vë të mirë që të mësoj një e profetit sallallahu aleyhi wasallam. Pregabimeve të namazit është mos pastrimi mirë, apo mos marja e abdesit mirë. Kjo ndikon namazin e njëriut, nuk ka të dushim. Dhe ka të bëjt direkt me namazin. Pregabimeve që ka të bëjt me namazin është mos ndarja e namazeve në kohë si që i ka ndarë Zotit gjithë në gjelanën. Inë në salatë e ka në talen më, minin e kitabë mënguta, zotë i thote ka më bërë namazën në obligim në kote përcaktuara, kështë që nuk më lidhe namazët në dargët, asë nuk bashkohen namazët, gjithse cili namazët ka kohën e ti. Pregabimë që ndodhën namazësht falja e shpejtë, falja e shpejtë. Lavdrojë dikush ishe në Macedoni, në Amazon vjetë, lavdrojë dikush atje thoshtë e kemi falë, jacinë, me sënetet asajë, me fazhet e saj, me sunetet e mrapme, me vitrin, me, jo, me taravit dhe me vitrin për 19 minuta. Allahu ekber. Allahu ekber. 19 minuta? Vetëm taravia ka 20 rekate. Sëdi. Ndoshta nocioni i kohës për këta njerëz nuk ka funksionuar në atë momente. Pregabimeve që ndodhin namaz është që të fut është namaz dhe nuk i kesh këput mendimet nga dynjana. Vendikush namaz dhe lidet namaz dhe e ka menjen ke puna, e ka menjen ke provimet, e ka menjen ke muabetet që ka bërë, ka menjen ke telefonatet, ke mesajë, ke e-maili, e është fut e-maili që ta nejta, në Facebooku që ta ndej. Ka dhe vajlës gjaminja shqyër Zotit dhe futet në namaz dhe del prej namazit ashtu siç u fut. Zoti e lut në namaz. Për këtë arsye theja, çka ka thënë, para namazeve ka dua, ka dhikr, ka namaz sunete. Në mënyrë që njeriu të përgatitet për takimin me Zotin dhe me Krijuesin e tij. Përgatitja që ndodh në namaz është shprehja e niyetit me gojë. Ka mbon jetë me fal 4 rekat namaz fars drejt ju drejtova kiblës qoftë pa zotet çfarë do të bëj. Zoti s'ka nevojë me afarsë çfarë punën. Pejgamberi i Zotit Sallallahu Alajhim ka, si ka fal 23 vjet namaz, farze, sunete, taravie, xhenaze. Si s'ka ndodh një herë vetme, si të thonë me goj, nevojitua nusalli ila qambon jetë më fal për Zotin. Ase përderisa pejgamberi i Zotit Sallallahu Alajhim nuk e ka bërë këtë punë, nuk duhet ta bëjmë, nëse ne ndiejim rrugën e tij. Për gambën që ndodhen namazi është dhe një mazdore e ledzimit e El Fatiha's. Me të vërtejt, imami është një lojnë mburoje për gjematlit. Mirë pa hi nuk mërë për, si për, për si për El Fatiha'më. Nuk mërë për si për gjërat që janë madhore në namazë. Bëndin na e i gabim, harron, ngutohë, shtë ka problemë, shtë imami. Kështë që kujdes me El Fatiha'më. Pre i gabimë e që ndodhë i namazë është, ka njës që nuk flasën fare në namazë. Allahu Akbar. Këj me vetë është duke këmë, fatiham, është duke këmë, së uren, së pranohet, së quat, qëse një nuk e thotë, nuk e shqipton, qëse nuk fletë, nuk quat namazë. Prej gabimëve që ndodin namazë gjithashtu, është se ka prej dhezërët tamë zote një shpërblethmet mirë, cilët i thonë fjalët e namazë dhe nuk i din kuptimet. Elhamdulare, namazë është i sakë, pa duhet me dit kuptimit në mënyrë që të kuptoshtë të qajë duke i thonë Zotit Tatë, e të me ndojshë të qarë po të përgjikjet Zotit Gjellë Gjellalu hu në ato momente. Prej gabimi që ndodhë në linje me namazin është mësë bukurimi për namaz, e duke të agume Zotit Gjellë Gjellalu. Po të kishë nëjtakim me nëjë minister, apo me shetin e madhë, apo ku të gjonë me nënjoni në për njerëzve që ka ndorë, në thoi za diçka nga nështë, Situata jote jetësore do të parfumosë që do të vishështë një njërë tjërë tjërë tjërë. Zodit e merito në më shumë se qdo kusht tjetër të zbukurohemi për para takimit me tërë. Përgabime që ndodhën në namaz është vendosja e durve. Ka për të një që i qenë dur dhe i këtu lartë, a vashë më vlasë për mjëtëshë, dhe ka për të një që i zbes në e që po është, sa që edhe, edhe, edhe supe të i shtrem tësh mbi krahun. Për gabimet që ndodhin në lidhje me namazin është, kërcitja e gishtave të namazit, s'ka çet vend tjetër ky subhanallahu. Është për Azotin apo për para kujt është? S'ka çet vend tjetër ku me ku me kërcit gishtat e ku me fut gishtat namaz subhanallahu. Çfar namazi është ky namaz? Allahu na rubit. Për gabimet që ndodhin namaz është Mos drejtimi i shpinës në ruku, nga ekstrem i ekstrem, kaq që ta bëjnë gung, shpinën në ruku dhe kapëra ty në të cilët shkojnë poshtë gjujëve. Përmëdhllan mes. A kemi thonë në e mes, në mes me art. Këtu këtu është e mes ard. Ta e në art. Tha ma shpinën drejt. Për gabimet që gjithashtu që ndodhin, flas për ata që nuk janë të smur, ëh, eh? se kanë njerëz që janë të smur, nuk mund kruhen, etj, etj është më bete tjetër. Për gabimet që ndodhin në namaz është Mos rojmë në sejdë me 7 gjymtyrët. Ës 7 gjymtyrët që duhet bind në sejdë. Dorët, gjunjët, këmbët duhet të mbështetin në ajër kur ti je në sejdë. Duhet të mbështetësh. Gishtat e këmbëve drejtohen nga kibla dhe hunda dhe balli ti në sejdë. 7 gjymtyra siç ka thënë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Pra këto që do të vijnë që ndodhen namaz është ose që kanë të bënë, si me thëmë, me namazin, është lëdnja e dhikrit, më basë namazit, farzë. E bënë dhikrin, po e bënë masunetëve. E bënë me gjemote, me muezin, të e tjerë, gjërë që s'kanë lidhje, me fejën dhe me besimin. Gjitha janë bidatë, zotë në rrëtë për bidatit. Dhikri do të thotë, ti e përmendë Zotin të atë dhe mediton në atë qështu. Qëse duhet jetë me urdërën? Subhan Allah! Elhamdër Allah! Allahu Akbar! Gjitha këto nuk ka argument për to. As me i bërë bashk bashkarisht, dhe as që me i bërë mbas sunetit, po duhet bërë mbas farzit, dhe gjithse cili duhet ta bëjë në vete. Nësë Allah unë gjë në gjelalu unë, që në bëjë sa më të përshëndruar në namazin tonë, Vënderoj Zotë xhenë Zelal për këtyn e gabimeve që duhat muslimanët të largohat kur i falet dhe i lutet Zotit. Estaghfirullahi wa astaghfiru lani wa lakum wa li sa'iril mu'minina min kulli damb fastaghfiruhu innahu huwal ghafururrahim. <coughs> Alhamdulillah Elhamdulillahi wa kafa was salatu was salam ala amdihi wa rasulih alladhi istafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Allahu xhelaluhu felandrojm miste te bekime te qofshme te dashur me ti te dërguarin e ti Muhammedit sallallahu alejhi wasalam dhe me gjithat ata qe ndjekin dhe edhe e pasën rrugën e ti deri në ditën e gjykimit. Vëllezër të nderuar, për këtyn e ngabive që ndodhen namaz gjithashtu që duhet ruhet muslimanit është mos shikimi në vendin e sejdës në namaz ka një superfalet namaz shohin në përpara, shohin më katra shohin djatht. Pa gabime, gjithashtu që ndodhi namaz është mos përqendrimi i njeriu në namaz. Është i dhutur. Me pas më ta pyet, me, me pas për të shpërndar një letër pas namazit, më thotë çka knoi imamin në namaz. Zë shoku kuriozitet. Imami më kërkësoi atë saktë se ta më ndonë thotë po ne nuk e dimë surat Enfalas në surën Tobë, që ta kupton çka knoi imam. Jo më të knoi imam ka 10 surat e fundit. Këthelon se s'ka përqendrim. Çdo gjë ka shpirt, në emër të cilit dhe me të cilin ajo gjë jeton. Dhe namazi ka një shpirt, shpirti i namazit është përqendrimi i njeriu në namaz. Sa më shumë të jetë njeriu përqendruar, aq më suksesshëm dhe më ngritur është namazi tek Zoti dhe krijuesi i gjithësisë. Dhe sa më e pa përqendruar të jetë njeriu në namazin e tij, thjesht ka bën një detyrë të kaqç. Ne sallahun që namazi i on mos të jetë i till. Për gabimet që ndodhin gjithashtu në namaz, është falja në ato xhamia në brenda të cilave ka varr. Nuk lejohet që një musliman të falet në një xhami në të cilën ka varr, sidomos kur është në drejtim të kiblës, pa po edhe nëse është mbrapa më mirë është të mo larguar nga vende të tilla. A nëse xhamia pasa është, nëse varrat janë jashtë xhamisë dhe nuk kanë bënë me falin e besimtarëve, pra nuk, nuk janë drejtë, dhe ka pëngesën mes tyre dhe besimtarëve, ka për djetarëve që e leherin namazin me gjamiat të tila, si që është e kërin bazi zotëi e më shirovët. Përgabimi që të ashtu në namaz është levizjet e shumëta. Dikush kujtohet namaz sa është ora, dikush kujtohet se kalonë celularin në nëzë, dikush kujtohet se një kops, kops ta përgjë, E, kopsa e 4 majtas është e zbërthyër dhe kujtojët që ta më bërthejë namazë. Dikush kujtojët se ku digjon e tjere tjere, e dikush kruët, dikush regulon flokët, dikush kupton që diku flokët ishin në gritura, mënohet me, ku jemë në shpjert, ku jemë në nda. E të falë namazë e para zota, po para kujtje. Lëvizjet e shumë të namazë të regojnë sekretin e përqëndrimit njëriu në namazën e ti. Nësë Allah më në gjellë gjelalu, me emër të ti të bukur të më atributët të ti të larta, që të nëruaj neve dhe gjithë muslimanët nga këto gabime, në të cilat bjen muslimanët në namazin e tyre. Dhe një gabim që ka të bëjnë me namazin, është kur tije me imam, nuk lejohet që me lëviz për para imamit. E gjove imamin që ta Allahu Ekber, rr, e një gjove rënë, atëherë ti lëviz Allahu Ekber. Musë lëviz për para imamit në kryogat sepse kjo ia ul vlerat namazit Zotën e lut. Pejgamberi gjithashtu ka mëën me namazin kur jemi imam në xhamatësh, mos drejtimi i safave, mos blocimi i safave, mos bashkimi i këmbëve dhe supave, siç bjohej shoftë Muhamedit sallallahu alajhi wasallam. Po këtu duhet të rregjvetjen pa kaluar ekstrem. Ço do thotë? Nëse ti e hap kërmët aq sa ti ke hapësiën e supave dhe shoku i ti ke në krah nuk e hap Ashtu e ka me dhejbi i ti, nuk i hapë, elhamdulillah. Elhamdulillah, që të falë në mazë, ti mos e exageros situatën. Ti mos dhilë, kufiri i jotë është hapsira e supëve. Nëse ti i hapë këmbët, ajtë sa ki hapsirë në supëve, e ke kryrë detyrimin, së netin e dzida. Nëse shoku jot i jotë i hapë sa ti, elhamdulillah. Nëse nuk i hapë lëre, sepse njështë ditja nga ekstremin ekstrem, e gjena njone një hapë ma shalakë. Një e shtatë djetë i ka hapë komët. Kushtë komërë vla? Ndërkohë që subet e ti, janë 5 djetë së punë një një përshemë. Ose e gjendë tjetërin prej në atë këti, i pushë me një natë tjetërin. Dhe kjo është ekstremit tjetër. Më më një ashtë çetit bësh veprosh siç ka më pru shokët e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Allahu xhualaluhu i lutem meëma të të bukura dhe atributet e ditë larta që të na ruaj neve dhe të gjithë muslimanëve, muslimanët nga këto gabime. Normalisht unë nuk them se si i kam përmbledh të gjitha gabimet, po jam munduar që ato që janë më më të rëndësishme për të përmend, jam munduar të përmend sepse normalisht më gjerësisht këtë e gjen në libra të cilat trajtojnë apo në mësime të kanë bajtur xhollar të cilat trajtojnë probleme dhe gabimet të tila. Në mbëdhëm të khutbë, duke që salavata dhe salame, mi të dashërin e Zotit dhe ndërguarin e ti Muhammedin sallallahu aleyhi wa sallem, i cilin e ka ordëruar siqë transmetohet sallu në kemarajtu mundi u salli faluni, Ashtu siç më keni parë mua duke u fal, i lutem Zotin Xhallaluhu që na udhëzohet dhe na orientoj që namazi jonë për kushtimin jonë në namaz të jetë ashtu siç ka vepruar Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammedi wa ala ali Muhammedi kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma barik ala Muhammedi wa ala ali Muhammedi kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma afi al mu'mineena wal mu'minaat al ahya'i minhum wal ammat. Allahumma izzat al-islam wa al-muslimin wa khudu lillah al-mushrike wa al-mushrikeen Allahumma aleika bi aadaika aada al-deen Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an mulhama wa tafarqana ba'dahu ma'sooma Allahumma la taj'al fina wala ma'na shaqiyan wala mahruma wa Allah fa'al bisimtarat wa bisimtarat ata qjan gjall per ty ata c kandruar jet o zot ata njer se kan prezatuar ne kështip e shtëpia ve zotit bëj që dalin nga kështip e shtëpia ve zotit të falun nga lokatet e gjuna O Zot, na bëj kur dalim sa për kësaj xhamie, për kësaj shtëpie, për shpivave të tua, të dalim me mëkat të falur dhe me gjuna të falura. Amin. O Zot, mëshiroj muslimanët kudo që janë dhe ndihmoj. O Zot, largojë kupën e cila i ka kapluar muslimanët e Siris. O Zot, rrëzoja atë sistem zullumçar diktatorial i cili prej 40 vitesh është ushqyrë, është është ushqyer me gjakun e po, me gjakun e popullit sirian. O Zot, bëjë Es-Seidin që të ndjekë dhe lezër të ti që ka një kur për para ti. Amin, amin, amin. Walhamdulillahi Rabbin Alamin. Akim e Salam.